Oh, yeah. Ongietorri bizi mugimenduaren bizirik irrati saiorat. Ila betean behin, eman gizun honek la jialdi ekologikoa eta justizia soziala ustartzen ditu. Saio antan, otxokop gurumena erraizpetatzen duen uparar eskualeriko supermerkatu parte arzailaren berri ukanen dugu. Isabel ochokok elkarteko kidearekin. Bizidik emankizun honetan, azken hilabeteko zonbait berri, eta datoz en egunetako izorduan berri ukanen dituzue musika tarteak lagun. Berriak atala? Dio handen hilabeteko zonbait berri. Hilabete honetako aktualitate xailean, bizik argitaratu berri duen bisikutsu aldizkariaren ogoita emezortzi garren aleko sarritza ezagutuko dugu. Aleortako Kampoko berri talean, ahateri buruzko azken berri akukanen ditugu eta bisita gidatua atalean begirale ekologikoen antolakuntzaren berri. Bisikutsu guziek bezala ogoita emezortzi garren ale honek bere atxotitza edo formula aspi marratua dakar hasieran. Adi honetan, Greta Thunberg klimae ekinttzariak egin ateralia da. Kop hogeita sei karietara karrietara zuen, bla bla bla hoga gure ustezko burzaileen hautik entzten duguna. Astapenean hitza zen, Mezu hori jondoni joaneren evangelioan atsematen da. Erlio mezu baino aratago, Horra goraki erraten dugun guziari garantzi handia emateko gomita. Aregeiago politika arloan. Bizin, gure ambizioa da politikariek beren hitza betetzera justuki bultzatzea. Hori bera da gure emilintantean egunero lana, Etxe bizitzen xailean, mugikortasunaren xailean eta beste sai gusietan hori da ere, deidara duen gure begirale ekologikoen jola. Politikariek metamorfosi ekologikoaren itunaren karietara eman itza bete arte erne egon. Itzaitz errantzuten eta gero deusguti. Maila zabaragoan, gauza bera gertatzen da bat bestearen ondotik antolatzen diren ambiziorik gabeko kop bilzaren kaxoan. Tokiko zein ezagono mailako agintariek denen ongiaren alde ez duteno, itzaianen duteno, deidara yoko dugu, ez dabaida eta jende guziari kontzientzia aharazteko. AHT e realitatetik den proiektua. Hainbat urte ez eztabaida publikotik kanpo egon eta gero, AHT proiektua berriz martxan ezarritu gobernuak. Lehendakaritzarako hauteskundeak baino hilabete batzuk lehenago. GPSO Grand projet du Sud-Ouest, iseneko ahmo baten barnean kokatzen da proiektua. Bordele Tolosa, Bordele Akize eta Aquitaine ego Euskal Herria lotuko lituzke. Akitania Berriko Eskualde Kontseiluak eta Departamenduko Kontseiluak GPS horren ustezko onurak defendatzen dituzte. Kostua orotara amalau miliar eurokoa delarik. Horaino onura publikoko deklaraziorik izan ez duen Euskal Herriko Zatia kontuan hartu gabe. Aldiz, Ipar Euskal Herriko autetsien euneko irurgoita emezortzik du. Bizi, boska hortaz, posten da. Azterketak lagun, kadelkarteak frogatu du proiektuaren denbora onurak eta ondorio ekonomikoak nimiñoak izanen liratekeela. Kolektibitatearen parteak zeren kostua izugarria izanen itzateke. Kostu ekologikoa aipatu gabe. Kadelkartearen arabera, GPS horrek janen duen eremu osoa Sein mila irureun hektareakoa izanen da. Mila hektarea laborantza lug, lauen eta iruregoita amak etxalde, iru mila irureun hektarea oian, irureun hektarea eta hektarea eze eta larrogoita amak haintzira bagne. Gauhegun, elikadura buru jabetzaren eta ingurumenaren babesaren ahloko gaiak erabakien erdian direlarik, AHT proiektua berriz ere errealitatetik kampo dela agerida. Eragina arriskutsuak dituen proiektu ikaragarri horren ordez, CAD eta BC, egungo lineak berritzearen alde eta eskualdeko tokiko garraio sarea sendotzearen alde jartzen dira. Joanden abenduaren emeretzean, kalde elkarteak AHTaren kontrako martsa antoloatu zuen borrokak segituko du. Gaur egun, iparaldean, beroi bat militanteren artean, banatuak dira, segituak diren iparaldeko, beroi eta eriko etxeak. Begirale ekologikoen ekinkizuna, beraz, autetxeak eta erritarak informatzen eta sentsibilizatzen laguntzea da, beren kaseta eta jarraipenaren emaitzak banatuz, Bistanerianen gana ahal bezainbat helptzeko eta haute txak pasatzerat bultzatzeko. Zeazki begilareak haute elkartzen dira. Riko etxen ekin za berri emaiten dute, besteen inspiratzeko, eta klima suntsitzaileak diren proiektuak salatzen, behar izanez gero, indarkeriari gabeko ekintzen zenbizez, bistan da. Beren lana, riko etxeetarik lortu informazioetan, elkarte mundutik lortu elementuetan, erritarek eman abisuetan, eta begirale ekologikoek berek bildu informazioetan oinaritzen da. Helburua, lurraldearen hotz riko etxe eta hirigune elkorregoaren metamorfosi ekolikikoa da. Hotz gautik goiti eta etorkizonari begira, Den entsat bizuleku iraunkor erichidenta eta solidarioa bermatzeko gaiden metamorfosia sustatzea. Biziren webgunean informazio praktiko handena eskaintzen duten kaseta txosten eta militateei luzatu gomitak kontsutatzen ahal dira. Biziriken saio honetan, Nicolas Goni, bizikidearen euskali reiteetako iritsi saileko gogoetak partekatzen segituko dugu. Saio honetan, etxea teilatutik hasi, izenburua burua duen gogoeta plazaratuko dugu. Duela aste batzuk, elasindikatuak aterazuen agiri batean, erraten zuten garaia zera Euskal republikaba sortzeko, eta alde bakarreko prozesu baten bidez Euskal herriari bere buru emateko. Ni prinzipioz horren alde nago, batez ere proiektu ekosozialista balimada. Baina zalantzak ditut, ia ez hotegaren etxea helatutik eraikitzen hasten. Euskal Herria usatzen duten jendeek, zine zoartzen ote dira herri berekoak direla. Nere uste apalean badugulan auraino maila horretarri listeko. Nere ikuspegia lapurdiko kostanko katzen da. Eta hortik ainurron joan gabe, egoer aski kontrastatuak ikusi izan ditut. Hemen zortzi urtez, Gipuzkoan lan egindut. Horritzen naiz, anasin horretik, Gipuzkoa iduritzen zitzaidala Euskararen gotorlekua bezala. Han bai Euskaraz bizi ziren egunerokoan, ofizialtasuna bazuten, bizi publikoan guziz zen Euskaraz mintzatzia, hori egiazkoa Euskaldunak ziren. Lapordin amesten ginuen egoera batean bizi ziren. Geroan lanean hasi eta esperantza horiek aldatu zitzaizkidan. Haienburua duten Euskaldun gehienek, Euskalzale militante gutxiengo bat izanezik egunokoan espainoola ez minzot ziren. Edo Euskainoez Euskara eta espainoolaen arteko askketa hori Xlmafia taldeko kantuetan en zuten dena. Lapurdin endaia bazakiten nunko katu baina urruña jahanik zailago. Galdetzen zitaten adibidez Xberoko maskaradei buruz, edo landetan pordalge hirian izandako ekaitza bat ja etxean pairatu nuen ga fiorduan edo bazkarian Espainiako aktualitatea eta erreferentziak aipagai gehienetan espainuerez. Neurrimintzatzean hizkuntza zaldatu eta galdetu, ta zuek Frantsian nola duzu hori? Iduritzen zitzaidan euskaldunen arteko hizkuntza espainola zutela eta Euskara ni bezalako frantseseekin mintzatzeko erabiltzen zutela. Ez pentsa noski egoera hau biatu gunik lapurdin gehien guamdi bat frantxesez eta frantziako erreferentzietan bizi da eta mapan ez lukete jakinen nunkokatu leso edo lesaka. Lesaka nain zuzen, autorako ezantza hartunan egun batean, zerbitzaria harritu zen Euskaraz Mintzona izen, nintzelako matrikula frantsesa izanik. Hortik abiatuz, zaila ikusten duta republika eraikitzea ez balimadugu lehenago, Herri kontzentzia pisten eta lurralden arteko arrakala hori betetzen, Hizkuntza eta kultura mailan. Izugarrizko lana da, baina niri ezin bertzeko eduritzen zait hortik astea, bertzela herriak ez du aski indartzu errepublika bultzatuko, parean ditugu indarrei aurreikin alizaiteko. Gurekin dugu, Isabel Ormizu, Otsokop elkarteko kidea. Otsokop, ingurumena respetatzen duen Ipar Euskal Herriko Supermerkatu parte hartzailaren berri emanen dauku. Egunon, Isabel? Egunon, Xavier, bai. Ordean, azteko presentatzen ala daukuzu, otoi, historikoa? Bai, historikoa, hori, e, 2000 amabostean sortu zen... E, bikote baten buruan nahiz baduzu sentral nai zioten uh, supermerkatuei bizka ja eman, emaitza supermerkatuetan ba gure koizleek ez dute ez dute um, aski irabazten uh, haiek elikatzen gaituzte Bainan aiek bizitzeko ez dute aski. Beraz, hori bazen uh, alde batetik, bazen ere beste alde batetik, eta mozkinak, uh, produktuak urbilagotik eto eraztea zen. Ta horiek badu eragin izugahi bat ingurumenan uh, nari buruz, urjunetik uh, eta ekar eraztea, Eta beraz, hori uh, zen, erabaki gure um, den erabakitzaile bilakatzea, hori zen sedea. Beraz, 2008an ireki zen hori saskibanaketak, gero 2008an denda txiki bat labo de, deitu dugu 8 lab, laboratorio bat zen guretako ikasteko, eta orain gaurko 8 baduzu uh, beraz, hor uh, mobek kajikan, berreun taberagoita amak ditugu mobek kajikan. Hori da historia pixkaatua. Beraz hori da, um, bayonan horai uh, kokatu aden supermerkatu parte hartzailea eh, bai. uh, gaur egungo egoera. goera. Uh, bai. uh, piskat, uh, gaur egun zertan den esplikatzen alaukuzuegan ez zonbat kide edo mat, bai. zonbat parte hartzaile dituen bai. proiektuak? Beraz, uh, beraz, uh, beraz, beraz, han erozteko, beraz, behar ditugu bakotxak iru ordu eman, eh? Hortarako, uh, prezioak ere apalago dira senta gure uh, langile gutxiago ditugu beste uh, supermerkatatu eri bai ikusi bai konparatu bai eta beraz gaur egun 400 ta behkoita masazpi familia gira Beraz, zenta, zenta familia batetan, batek egiten du bere zerbitzua, baina familia guziak, eran, fa, etxean den familia guziak, erosketen egitera jo, joiten alda, baina batek egiten du zerbitzua. Gero, uh, adibidez, 2000 eta mazazpian, eun mila euro genituen etekin gisa. Orain bost eun egiten ditugu, etekin gisa. Beraz, haigira... Uh, indartzen, handitzen, nahi bauzu. Hori, Eta horietarik, bosteun mila horietarik, uh, laugodena euskoz ere dugu, egan nahi baita, uh, behiz, eusko horiek behar ditugula, xautu, hemen uh, lokalki. Eta, arduan, lortzen duzie uh, modelo horekin, eh uh, kasik 500 ba, parte hartzaile horiek ide horiek duten uh, uh, bete behaen o hasitzera lortzen duzu gutxi herara zuen eskaintzak uh, bizitzeko behar diren uh, guzzi egunoreko guzzi. behar guztiak osatzen du gutxi herara A junta junta uh, guk duguna baditugu 80 tama bost ikoisle uh, uh, baina uh, lokalak eh? eta baditugu ere plataformak Eta nahi baita komuneko papera eta horiek denak ez dira hemen produzitzen, eh? Eta beraz, eguneroko tasuneko uh, erosketak, hor ahunt egiten alditugu eta batzu, batzu ez dira gehiago supermerkatuetara joiten, eh? Ados, azazpi urtez, lohtu da, uh, piskat, uh, bikote baten buruan antzen ideietik, uh, bosteun personen uh, eguneroko beharen asetzeko, uh, antu, e, eroste eta salte eskema bat plantan emaita, eta hori baionan honan, eta bai honan inguruan diren familien zat, Bai, hori da, hori da. Eta oai zer dira, ikusi historiko eta zeugatxe diren, uh, geroari buruz nola ikusten duzu txokopen uh, antolakuntza edo garapena. Orduan, badugu, deia zerbait uh, uh, ikusia uh, uh, baionako eriko etxearekin. Uh, e, ari dira eraikitzen um, pol ÖSS, pol uh, ekonomia eta solida, um, sozial eta solidariaren uh, bastimendu bat ari dira eraikitzen, eta hortan gure bea dira. Beraz, hori beti baiona ipar aldean, eh? da, eh? baiona ipar aldean, ari dira eraikitzen, eta hortan gure bea dira. Eta, normalki, uh, metru karratu gehiago ukanen ditugu, orain baino gehiago. Be, ez ez berri unta berroita mar, bainan uh, berba bosteun, holako zei. Beraz, hori badugu, bainan baditugu ere beste proiektu batzu, berba beste otxokop baten egitea, zenta hor, baionaren ipar aldean gira, eta uh, normalean jendek nahi, nahi dute haien erosketen egitera joita baina 2-2 kilometrotarat. Hor, uh, angelu eta miahitzeko pertsonak ez ditugu hain beste hunkitzen. Behar bada, baliteke olako proiektu bat, arigira gira lantzen, ea egiten dugunez, ea ez, hortan gira. E, be, justuki, kuriositatea da, beskat jakiteat nola uh, olako banazei historikoak diren supermerkatua mundu hoien eh, dependentziatik nola tipitzeko edo ateratzeko eh, eh, erakutsi du zuen hori eh, hori gauzatzeko azken finantza izan dira ukanditu eh, zen eh, edo zailtasurak ikosteko bai gain ditu dituzura iduri du azken azpiurte hauetan baina azpin baratzenatu izan diren eh, kantutzen traba hauek ka, trabak ba arazoak ukanditu gu beti beti baina Uh, ejan nahi, uh, nahi dudana da beti kolektiboak gain ditu ditu. Uh, beti gure um, gure um, argitasunak helgarikini izaiteak uh, arazoak uh, pausatu ditugu eta, Ez ginen, gu, ez gure lanbidea hori, gu badira ingeneroak, badira arginak, badira uh, otxokopen uh, erizainak, eta, eta guk dugu osatzen uh, um, den da hori, ez da profesionalik nahi bauzu gure, gure, ba, gure gurekin. Beraz, hori dena, ebe, ebe, nola, ar, arazo bakoitzari uh, begira egin dugu, eta beti uh, atera bide bat atxeman dugu. Eta hori kolektiboaren da hori in, in, izugarrizko indah bat. Uh, Aratani, uh, biziki konten nahi, zorgen bizitzea, horgen ikustea, gauza uh, oso eder bat da, ola jendeek, eta nola bak, bakotsak bestea entzuten duen, zenta otxokopen e, biztan dena, ez duzu uh, bada, bada kolektibo bat, bada demokrazia, hori nahi du bat zutan, e be, nahi duzun idea ez dela pasatuko. Eta hori berda, berda onartu. Ze azki, hartzen ditu formatu bereziak biltzaren egiteko ohitura berezi bat baduzue e edo erritmo edo regulartasun bat, hori ez bai. baita lotzen supermerkatu baten erabiltzaileen erabiltzailean kulturan, hori bai, zer da berezitasuna horiak mailan, uh, joztuki oztopen gainditzeko elkar uh, kolektiboren bai. kontsultatzeko edo ilitzia biltzeko, zer dira erritmoak? Orduan, bada ba, ba zer ezan, eh? ba baina, er, uh, badira lau um, biltzaren agusi, urtero, Beraz, hor, eta biltzarnak usirak bakotxak eh, ekartzen aldu eh, eh, gai bat. Eh? Eh, gero, badugu, eh, bada, bada lukomitetu gubernantz barkatu efrantxese zerreiten dut, ez dugu itzuli. Eh, horrek, eh, amabost egun ero eh, elgarretaratzen da. Eh, egun eroko eh, erabakien hartzeko. Eta nahi izan dugu eh, eh, demokrazia garatu, Uh, diendeak nahi badute uh, gai bat ekarri beste, beste komite ordre duzur, uh, beste komite bati ekartzen dakote. kote. Hola, independentzia zer, zerbaitu kaiteko zen ta, komite de gubernantzek hartzen ditu erabakiak egunero Eta berba, ara, demokrazia hori, uh, berba, uh, bak, uh, nola uh, ff, uh, nola erran, uh, ukatzena luke. Beraz, badak, beste komite hori independentea dena, edo izanen dena, batzutan berdugun pixka bat lagundu, Baina horrek uh, independentzia ekartzen du eta demokrazia ekartzen du. Eta hori oso interesgarria da ere bai. Beraz, hori dazek, pixkat, proiektua aintzien atzeko, zuen, uh, Parte hartzea sahera ezberdinak, edo amaustekun erko bilera hoietan, edo begirada gebelagoti, gebelagotasun gehiagoekin hartzen duena, edo bai. bestenezkide oroko rentzat, lau biltzarnak guxi urtean, hori bai. da biskat uh, gaur egungo txokopen uh, hasteko parte hartzeko molde ezberdinak, bai. lan Aparte. Aparte. Baik, zenta lantxan detan, ba, apalak bete, ustu dena garbitu, hori beste zerbait da. Xarbanki, eta joztuki, behar patu baituzu piskat, hala, hor uh, duen arrakasta, baiornari lotua baita, guneari, kokapenari, haunditzeko potentziala, berreundan berreuta mar metru karatutik, boste uneko ere murat ere, uh, goititzeko uh, parada bat dela, baina, uh, jendarteak baduela oitura hori, gehiago bere ere muetan, ere tokiko eh, eh, moskinak edo, izpenak uh, eskuratzea, eta Angelu eta Biarritzen guran ere, balita izkela, azken finean, beste esare batzu antoratzeko pozibitatea. Uh, azken finean, uh, hala, oroa, uh, entzure ze uh, olako uh, proiektu batean berdin, uh, nahi bada parte hartu, demagun bai honako hortan, xartzeko, doze zer uh, uh, da egin behar den desmartza? Uh, Bo, beraz, gure uh, gana diteko, be, askida uh, interneten deia jotzen uh, duzu txokop eta horatxe dituzu uh, informazio ugari. Hmm alde batetik beste alde batetik ba etori etori ikusterat bisitatzerat pizka bat mintzatzerat uh, parte hartzaileekin eta ara, ikusi, eta zun, zun, fain, normalki utziko zaituzte eh, erosketak egiten goxuan, enxeiatzeko, otsokop. Kide izan gabe posible da? Eh, Bo, normalki normalki eh, erosketak kideen dira bakarrik, baina deskubritzeko, norbait diten malin bada bere baitarik bisitatzeko, utziko dakogu eh, erosketa baten egiten eh, problemaik gebe, Isabel entzun dut iratean, ditena niza, bai hola, hori gaitarte, bai bai, jaitzen duzu, dira al la saiki E Eta, ara, entxatu, gero, gero, e, berdakide izan, gero, errigularki egiteko, biztan Eta, Eta beste gauza bat, galde giten badidazu hori, behar ba, batzuek badituzte proiektuak beste otxokopan, edo, beste ma, uh, denda parte hartzaile baten egiteko, e, horren or, egiteko, neretako, badira, bi baldintza, berba, iru baldintza, berba, badalenik kemena, uh, gogoa, gero kolektibo bat. Ados. Eta berba modeloa ere. Modeloa hori uh, um, berrogoita margurte du uh, modelo horrek. Eh? Iru hor du parte hartze. Hori um, New Yorken uh, sortu zen duela berrogoita margurte. Eta hori hibilida eta marja, marja uh, finkoa. Hori bizik importanta da. Zerra nahi duguk, erosten dugularik zerbait, badakigu zer doan uh, ekoizleari. Bortxaz, egoneko e, oita bosta joiten dena 8 kopen dako, ara, gure elektrizitatea, gure guzi horiek bagatzeko, eta iruritama bosta joiten dena eko izleari. Oberaz, entxala bat, bat erosten duzu, e, e, e, euro bat eta oita mar, badakizu euro bat, badoala ekoizleari hori, Bizik importanta da, hor, e, e, supermerkatuetan, ez dakizu, ea bizitzen aldiren e, e, jendeak edo ez, haien eko izpenekin, oh bai, badakigu, duina da, eta, bon. Hora, modeloaren, hori, or, modeloa, modeloa, kemena eta kolektiboa, horrekin e egiten duzu. Uh, bai, errez, errez eta hortan, justu sehaztasun bat, uh, modelo ekonomiko hortana, epatzen uh, da, hornitzailea, uh, lan posturik ez du sortzen berez, ala bitartikariak da iru horren oiek uh, supermerkatuan lan ez dute berez sortzen? Bai, bai, bai, bai, guk bat ditugu bilangile, Be berda, ala ere, uh, edo, edo, edo, edo jendebizik implikatuak beti baina hori e ezin ezkoa da, beraz, uh, guk bat ditugu ala ere bilangile, uh, denbora osoz, Eta, eta eta beste uh, gainatekoak guk egiten dugu. Beraz uh, bost zurek sartzen er? da ere langileen uh... la, la, langileen uh, soldatan sartzen da. Bai. Eh uh, bai interesantzaik usteran joztuki hola uh, nola ipago hori atzikiz lortzen den beste den familien zabten joztuki bertoki beren kontsumo maila euskoen xarea indartze arah eta bel postu lanpostu sortzeragor uh, eta ornitzailak errespetatuz Uh, elementu horiek uh, aipatu duzun zuen webgunean uh, zehaztasun batzu badira, urhun uh, agon haibadute joan jendek eta uh, zehaztasunekin ikusi elementu horiek edo bai, zuekin kontaktuetan asetute sartzen? Beraz, baduzu webgunea web aski urhun uh, joaiten dena bainan jende batzuek nahiago nahi, nahi dute ulertu uh, uh, um, proiektua oino barna, barnera gotu, nahi bauzu, ordoan badituzu uh, ilabetean hilabetean bi aldiz Uh, bilkurak bilkurak esplikatzeko, beraz ordu batez, dena untxasak kontzen dugu, zenta or bade, gauza batzu erranda dauzkitzuet baina ez dena uh, bada hori no erraiteko beraz, uh, beraz uh, ara, uh, jende batzuek, pertsona batzuek maite dute gauzen ulertzea uh, sakonki behoguen berdin, uh, nik uh, para da berriz aipatzeko, uh, zuekin ahremedetan sartzeko edo shitaxungia goren ukaiteko ze gomendiotu zuen edo zuen webgunearen berri ezbaitatu eta bi da webgunea uh, edo hori 8 kop jotzen da interneten eta hemen itzen duzu segidan webgunea franceses eta euskaraz Hortaz ere bizki uh, ahugira, beraz uh, uh, oriatxe maiten duzieta hor uh, informazio guztiak bat dituzie, gure, gure gana diteko, bilkurara diteko, uh, bat duzue berden guzia. Jakin uh, berda berbaer baixe eta bat, hala ere 8 uh, kopen izaiteko uh, berdira uh, berda kide izan, eta kide izaiteko berda... Uh, Arpi, arpidetza bat hartu, dena uh, edo, edo uh, eun eurokoa, baina horrek be, uh, xikabat beldurik den aldu, baina uh, uh, amak uh, arpidetza parte uh, amak eurokoak edo bat askida, gana idut da uh, pertsona bat uh, bosa bat, Eh, otsokopen, eh, kopurua, kopurua hartzen balin boduzu asko, asko, asko parte gisa uziz ez duzu eh, bozkatzeko eh, eh, eskubide gehiago, bai. gehiago ukanen. Eta hor beraz, edo bat eh, parte bat, edo amah albalin bada, eta hor, otsokopen kide bilakatzen, eta hiru duak, ere, hor eh, antolatzen ditugu. Aros. Be eskertzeko da, ekarzen dizkigusun setasun hauek eskertzen tugu egiran. E, eta argitarak e, ungarrioiek e, be, araiz e, bokazioenak e, laun dukotu. Ah, bai, eta, agian, agian. Eta begomitatzen ditugu, entzuleak, bai, bai. E, urgunako segitzeko eta proiektu hori loratzeko, loratzeko, ipar eskal egian, be webunak sekatzera, isabelek gomendatu bezala. Berriz Millezker, ah, eta urte hon bat, uh, suri, ah. eta otxoko peko kidei. Eta bai, bai, suri ere. Erdiak, dazterka erdiak, lurpeko txeko bidian, erdiak, piztariak lanian, denek armak bexapian geldiak, xalarekin yup, arrapakan, yup, erdi guziak tarrapatak mendian, unpez unpez apagdakan. Biten bilagun txutan, erbiak You, hop, la esterka erjian Baba you, hop, lukpeko txeko bidian Erbiak, you, hop, iztariak lanian Baba you, hop, denekak mako esabdian geldian You, hop, xarearekin arrapakan Baba you, hop, erbi guziak da japatamendian er You, hop, unpez, unpez apartakan Baba you, hop, erbiak bilagun txutan Txekobidian, erdian, iztariak lanian Denek azmak besapian geldian Sariak ikina japakan Erbi guztiak da japatan den dian Puntrez, puntrez, apagtakan Erbi enbila gutxuta Erbi Zalot, Kronika. Joandani biakoitzaz geroz, plastiko gutxiago erabiltzeko legeak finkatu neurri batzuk aplikatu behar dira. Adibidez, fruitu eta barazki freskoak plastiko zinguratzea eta biodegradagari ez diren plastiko batzuen saltzea edo banatzea da. Posteko erabakia da. Hatik, satzzekoa da plastikoaren aldeko lobia enentseatuko dela leea saiestera beti egiten duen gisan. Hoa erabili izan dituen jukutria batzuk. Behin erabili eta botatzekoak diren maitresnak B erabilgarri gisa saltzen hasi ziren gezuasaakatuz. Kontsumitzaileen elkarte batek salaketa jagi zuen eta geroztik ez da gehiago olakorik saldu behar gisa hortaako beste erokeria bat. Kartoizko paketeetan, pasta paketeetan adibidez, plastikozko leio bat ezartzea. Plastiko hori ez da birziklagargia, eta beraz kartoitik kendu behar da birziklatzeko. Hara beraz, Paketa birziklagarriaak bagen dituen. Baina, birziklagargia ezten osagai bat gehitzen zaio, ondakin osoa ez birziklagargi bilakatuz. Baina, pena gariagorik bada horaino. Fruituak edo barazkiak xuritu, azalakenduz, plastiko singuratu eta saldu. Hala nola bananak, iranjak edo barazki batzuk. Legezkoa da, fruitu eta barazki horiek transformatuak omen baitira. Ara, aberrazio ekologikoa. Naturak azal bat ezagirie frutu eta barazki horiei. Azal naturala. Salzaile batzuk, azal biodegradagigagi hori kendu eta biodegradagagi ezten bat ezartzen diote, plastiko beti eta gehiago erabiltzeko erokerian tematuz. Baina zer bilakatuko dira plastiko guxi horiek Tirit eta txalow kronika Google gutxiago erabiltzeko alternatiba bat, bizi elkartetea sustengatzeko aukera ematen duena. Interneteko erabiltzeaile guziiek Interneteko bilatzaile bat erabiltzen dugu, Interneten zerbait bilatzeko. Anitza uste dute Google baizik ez dela, Baan badira beste batzuk ere. Eta ezpaugu nahi Google mundu osoaren jaun eta jabe bilaka dadin, gure esku da beste bilatzaile batzuk erabiltzea. Adibidez, Lilo bilatzailea balia dezakegu. Lilo bilatzailea Google eren emaitzetan oinahitzen da. Kitorik da eta haren eredu ekonomikoa publizitatean oinahitzen da. Bainan, Google ez bezala interneteko erabiltzailean bizi pribatua errespetatzen du eta publizitateetatik ateratzen dituen diru sarreren zati bat Elkarte batzuei ematea proposatzen du. Elkarte horiek arlo sozialean edo ingurumenaren arloan lan egiten duten behar. Liloren bidez egiten den bilak eta bakoitzak tanta bat sortzen du. Eta internautek tanta horiek nahi duten elkarteari ematen dizkiote. Tanta horiek, gero, eurotan konbertituak dira. Eta autatua izan den elkarteari emanak. Posible da bizi elkartea autatzea, adibidez, eta beraz, interneten bilaketa bat egiten dugun aldi oro, bizi elkartea susten gatzea. Horrez gain, lilok beste abantaila anitz baditu. Lilori buruzko informazio gehiago nahi bat duzue, bizi den webgunean atsemanen dituzue. Bizi saio honetan, Nicolas Goñi, bizikidearen Euskal Irratietako iritzi saileko bigarren gogoeta bat plazaratzen dugu. Aldi honetan, etxebizitza eta munduaren bukaera gaiari buruzkoa. Etxebizitzaren aldeko borrokak berriz hartu du Ipar Euskal Herrian eta berri ona da. Jadanik sailaztenegoera 2020tik goiti esien bilakatu zen. Konfinamenduak bultzaturiko joera batzuren ondotik iri aberatxetatik jende gero eta gehiago asida etxak erosten landa ere muetan. Hortaz, lo nuvelop zaldizkarian bi ikertzailek egin artikulu batek azalpen intezgarri bat ematen du. Bi fenomeno ikusten dituzte. Bata, klimaldaketari ta eta kolapsoari buruzko kezka eta horri aurre egiteko etxe isolatu bat bilatzea landa ere muan, idealki baratzea eta iturri batekin. Bigarrena garrena aurrezturiko diruko burua jende artean. Kote horrek landa ere muetako etxeen preioan igoera batagititen du eta etxe bizitza bat alokatzeko zailtasunak epe laburrean haitz erbien bi bezalako platformformen bidea alokatuak baitira epe luzean aterpe individuala bilakatzeko planak finkatu bitartean. Honek eragiten du landaere mu horietako gazteek ez etxerikatzen attzen batea eta aldi berean lurren bere ganattzea etorkizuneko janariko hizpena bermatzeko asmotan ikuspegi individualista batean beti hori gertatzen da klima klimalarreiialdia edo sistemaren krisia ez direlarik justizia sozialarekin uztartzen. Arazoa konpondu baino bertze arazoak getzen zaizkio. Kolapso arriskuari bazterketa soziala gehitzen zaio, pobrezia hemendatuz kolapso arriskua handuditzen delarik. Dula urte bateardiavi honen krisiaren hasiera baizik zelarik erratenuen nuen honen irakaspen handia interdependentzia izan beharko zela deak ez funtzionatzen munduza aparte, inor ezin dela bizi bertzen gandik mozuz. Konponbide kolektiboak direla sendoenak. Mike Laboak kantatzen zuen bezala denak hala inorrez bakarka ezin da. Azken egun horietan biarritzeko aireportuaaren onduan duela urte bat ildako etxigabe baten ez atzeman dute. hotzik arrasumatu dut perrriori eritzean. Slavoj Zizek filosofoak errantzuen bezala errezagoa zaigu munduaren bukaera irudikatzea kapitalismoaren bukaera baino. Hori irudikatuz, delako kolapsuari aurregiteko mundu senduagoak atzemanen ditugu. Itzorduak, Atala! Zuen, egut egietan, markatzeko datak Urtagilaren, Amarian, Asterenez, Arratseko seiak eta ditatrik goiti, itzaitz begiraleak muralde transizioa lantaldearen bilkura, biziren egoitzan, kordeliren karikako ogoitabian, bayonan. Urtagilaren amazazpian, hasteleenez Arratseko zazpietan, jaka zank logistika lantaldearen bilkuda, biziren egoitzan, Gordelirean karikako ogoita bian, baiunan. Urtagilaren emeletzean, Asterzkenez, Arratseko Zazpietan, Kide Berrei Arreda, Manu Jobrez Arrangiz Fundazioaren egoitzan, Gordelirean karikako ogoian, baiunan. Urtagilaren emeletzean, Asterzkenez, Arratseko Zazpietan, Euskaraz Bizin Lantadearen Bilkura, Biziren egoitzan, Kordeliaren karikako ogoitabian, bai honan. Urtahilaren ogoian, ostegunez, ahatxeko zazpietan. Komunikazioa lan taldearen bilkura, biziren egoitzan, Kordeliaren karikako ogoitabian, bai honan. Urtahilaren ogoita lauan, astelenez, ahatxeko zazpietan, abita etxe bizitza lan taldearen bilkura, Manu Jopeles Arhangiz Fundazioaren egoitzan, kordulezen karikako rogoian, bayonan. Hurtagilaren ogoita zazpian, hostegunez, agatxeko zazpietan, bizi, pernekalde, biziren tokiko lantaldearen bilkura, eskualik eriko labonantxa gambarako egoitzan. Hurtagilaren bian, haste askenez, agatxeko zazpietan, biziren hilabedeko Bilzar irekia, Manu Robles Arangiz fundazioaren egoitzan, kordeliren karikako ogoian, bai honan. Otsaialaren ramarrean, hostegunez, haratzeko saspietan, migranteak, etorkizuna lantaldearen bilkura, bisiren egoitzan, kordeliren karikako ogoita bian, bai honan. Bisidik, bisi mugimenduaren urtarileko emankizunau gururatu da. En sou le air it sordo a Finca San goiti eta esantz berri gehiago eskuratzeko gure web orria ikus hlachai.bizimugi.eu lbdean